Розділ дванадцятий. Я майже не спала, усі сказані слова крутилися в нескінченній каруселі моїх думок. Мене розбудив стуко двері. Я скочила з ліжка і побачила місіс Девід у халаті. Без макіяжу і зачіски вона виглядала геть крихітною та ламкою, але це було спотворене тривогою. Ох, ти тут! Момила вона, немов я могла бути десь в іншому місці». «Ходімо, ходімо, мені потрібна твоя допомога». «Що? Хто вас впустив?» «Той великий, австралієць. Ну ж, бо у нас мало часу». Я потерла очі, намагаючись прийти до тями. Він допомагав мені раніше, але зараз сказав, що не може покинути містера Гопніка. «Ой, хіба це моє значення?» Цього ранку я відчинила двері, щоб виставити сміття в коридор, а Дін Мартін вискочив і кудись побіг. Тепер він десь у будинку. Я гадки не маю де саме. Я не знайду його самотужки. Її все ще владний голос тремтів, а руки пурхали навколо голови. «Хочі ж, ну ж бо! Я боюся, що хтось може відчинити двері, і він вибіжить на вулицю». Вона заломила руки. «Там небезпечно. Хтось може його вкрасти, а він у мене породистий». Я схопила ключі і просто у футболці вийшла в коридор. «Де ви вже дивилися?» «Ну, поки що ніде, моя Люба. Мені важко ходити. Саме тому мені потрібна твоя допомога. Я піду по свою палицю». Жінка подивилась на мене, думав, я верзу якусь дурницю. Я і спробувала явити, щоб я робила, якби я була маленьким, косооким мопсом, котрий несподівано відчув свободу на смак. «Він – усе, що в мене є». Ти просто зобов'язана його відшукати. Жінка закашлялась, не мов її легені, не витримали напруги. Я почну з головного вестибюля. Я кинулась донизу, розраховуючи на те, що Дін Мартін навряд чи викликав белів самотужки і просканувала коридор на наявність тоненького сердито описку. Порожнє. Я поглянула на годинник і розчаровано виявила, що ще немає із шостої ранку. Зазирнула за стійку Ашота, тоді перевірила його офіс, котрий виявився зачиненим. Увесь час я тихенько кликала собаку по імені, почуваючись при цьому трохи безглуздо. Ані сліду. Я піднялася сходами і перевірила всі приміщення на нашому поверсі, включаючи кухню та задні коридори. Нічого. Я зробила те саме на четвертому поверсі, справедливо зауваживши, що якщо я вже здотихалася, то маленького товстого мопса навряд чи вистачило б сил пробігти стільки прольотів. А тоді я почула знайоме завивання сміттєвоза. Це нагадало мені про нашого пса, котрий мав приголомшливу здібність терпіти і навіть із насолодою вдихати найогидніший запах, відомий всьому людству. Я рушила до службового виходу. Недарма саме там я побачила Діна Мартіна, котрий, пускаючи слину, заворожено дивився, як сміттярі тягають величезні смердючі ящики з нашого будинку до своєї вантажівки. Я повільно підкралася до нього, але шум був такий гучний, а його увага настільки зосереджена на смітті, що він у будь-якому разі не помітив би мене доти, доки я не нагнуся і схоплю його. Ви коли-небудь тримали в руках скаженого мопса. Я не бачила, щоб хтось так звивався від того часу, коли тримала дворічного Тома, поки моя сестра діставала шматок мармуру з його лівої ніздрі. Я стиснула Діна Мартіна, котрий всі навсібіч під пахвою, поки його очі наливалися кров'ю, а розлючений гавкіт заповнював мовчазний будинок. Його щелепи так і намагалися зімкнутись на моєму обличчі, тож мені довелося обхопити його обома руками. Я Чула голос місіс Девід згори. «Дін Мартін? Це він?» Сила починала потроху полишати мене. Я злетіла на останній проліт сходів, відчайдушно бажаючи здихатися того собаки. «Піймала!» – вичевела я. Місіс Девід кинулась до мене, пристягнувши руки до свого улюбленця – у неї був поводок, а тому тільки ну, я поставила його на підлогу, жінка причепила його до нашийника. У цей момент зі швидкістю, геть невідповідному своєму розмірові та формі, пасмітнувся до мене і устромив зуби в мою ліву руку. Якщо хтось у будинку не прокинувся від гавкоту на Мартіна, він точно прокинувся від моїх криків. Принаймні цього вистачило, щоб його відлякати. Я голосно лаючись схопилася за руку, з котрою струменем лилася кров. «Ваш пес укусив мене! Він до біса мене вкусив!» Місіс Девіт зітхнула і випростала спину. «Що ж, звісно він тебе вкусив! Ти ж так міцно його тримала! Мабуть, йому було жахливо незручно!» Жінка завела собаку до квартири, тепер він загарчав за дверей. «Ну ось бачиш, – мовила вона, вказуючи на пса, – твої крики його налякали. Тепер він страшенно нервується. Тобі варто дізнатися більше про те, як поводитися з собаками!» У мене забракло слів. Моя щелепа відвисла немов у мультфільмі. Саме в цей момент двері відчинив містер Гопнік у спортивних штанях та майці. «Що тобі все тут відбувається?» – гаркнув він, зробивши крок уперед. Я була вражена лютістю його голосу. Він повільно оглянув мене у футболці і трусах, мою закривавлену руку, стару жінку в піжамі й собаку, котрий клацав щелепами біля її ніг. Позаду містера гопніка я побачила натана в уніформі з рушником у руках. Якого дідька? Що сталося? О, запитайте в цієї негідниці. Це все через неї. Місіс Девід схопила Діна Мартіна тоненькими руками, пригрозила пальцем містеру гопніку. І не смійте вказувати мені, що робити в цьому будинку, юначе. У вас не квартира, а справжнішненький казіно Лас-Вегаса з нескінченним потоком відвідувачів. Я вражена, як досі ніхто не поскаржився на вас, містеру Овіцу». Гордовито піднявши голову, вона розвернулася і захряснула двері. Містер Гопнік двічі кліпнув очима, поглянув на мене, потім на зачинені двері. У повітрі зависла коротка тиша, а тоді чоловік раптово розсміявся. Юначе. Що ж? мовив він, хитаючи головою. Давно мене так ніхто не називав. Він обернувся до Натина. Вочевидь, ти правильно виконуєш свою роботу. Звідкись із квартири пролунав приглушений голос. Не підлещуй собі, гопніку. Містер Гопнік відправив мене з Геррі до свого особистого лікаря, щоб мені зробили щеплення. Я сіла в залі очікування, що більш нагадувала вестибюль розкішного готелю. Тоді мене оглянув лікар ірландського походження. Чоловік з середнього віку, мабуть, найтурботливіший з усіх чоловіків, яких я бачила. Поглянувши на чек, котрий записали на рахунок містера Гопніка, я вмить забула про укус і подумала, що от-от з непритомнію. Коли я повернулася, Агнес уже була в курсі Ситуації із собакою, вочевидь, я стала головною темою дискусій у будинку. Треба подати на неї до суду, бадьоро мовила Агнес. Вона жахлива, сверлива, стара тітка, а цей пес явно небезпечний. Я навіть не знаю, наскільки це безпечно жити з ним в одному домі. Тобі потрібен вихідний? Якщо так, то я зможу подати на неї до суду за втрату послуг. «Я нічого не відповіла», – подумки проклинаючи місіс Девід і Діна Мартіна. «Жодна добра справа не залишається безкарною, га?», – мовив Натан, коли зіткнувся з ним на кухні. Він узяв мою руку і перевірив пов'язку. «Боже, цей пес просто скажений. Але, незважаючи на всю образу, я пам'ятала, що сказала ця жінка, прийшовши до мене. Він усе, що в мене є». Хоча табіта вже повернулася до себе додому, настрій у квартирі досі залишався напруженим, приглушеним і нервовим. Містер Гобнік продовжував проводити більшу частину часу на роботі, поки Агнес збавляла час балакаючи по телефону з матір'ю. Хоча жінка розмовляла польською, і я не розуміла ані слова, у мене склалося відчуття, ніби їхня родина переживає якусь кризу. Іларія знов спалила одну з улюблених ковтинок Агнес. Жінка настільки щиро скаржилась на перепад температури в прасті, аж я повірила, що це прикрий випадок. А коли Агнес почала верещати, називаючи її зрадницею цього дому, а також усілякими... Польськими лайливими іменами, на кшталт сука, Іларія нарешті не витримала і повідомила містера Гопніка, що не може більше тут працювати, що це просто неможливо, і що крім неї більш ніхто не став би це терпіти стільки років. Вона заявила, що втомилася і більш не збирається це терпіти. Містер Гопнік м'якими словами та щирим співчуттям запевнив її передумати. Можливо, він просто запропонував їй більше грошей. І ця явна зрада примусила Агнес так сильно грюкнути дверима, щоб розбити вже другу китайську вазу, що з гучним брязкотом упала з тумби. Решту вечора жінка ридаючи провела у своїй гардеробній. Коли я прийшла наступного ранку, Агнес сиділа біля свого чоловіка за столом. Її голова лежала в нього на плечі. Він шепотів щось їй на вухо, а їхні пальці були переплетені. Вона, звісно ж, заради нього вибачилася перед Іларією, а коли він поїхав на роботу, вирушила на пробіжку до Центрального парка, сердито лаючись польською. Того ж вечора Агнес заявила, що хоче поїхати відпочити до Польщі, бачитися з родиною. Дізнавшись, що вона не збирається брати мене з собою, я видихнула з полегшенням. Іноді життя у цій величезній квартирі з Агнес та її мінливим настроєм, нестабільними стосунками між нею та містером Гопніком, з а також Табітою, викликали у мене напади клаустрофобії. Думка про декілька днів самотності здавалася маленьким оазисом у пустелі. «А що мені робити, поки тебе не буде?» – запитала я. «Відпочивай». З усмішкою мовила жінка Ти ж моя подруга Луїза Розважся, поки мене немає А я так скучила за своїми рідними Я так рада Вона плеснула в долоні Поїду до Польщі І ніяких дурнуватих благодійних заходів Я така щаслива Я пригадала, як сильно вона не хотіла покидати свого чоловіка Коли я тільки не приїхала І відкинула від себе ці думки коли я повернулася на кухню, і досі обдумуючи дивні зміни в поведінці Агнес, то побачила, як Іларія перехрестилася. «У вас все гаразд, Іларія?» «Я молюся», – відповіла жінка, не відводячи очей з каструлі. «Усе добре?» «Так, я молюся, щоб ця путана більше не повернулася». Я написала саме виплекаючи зародок ідеї, що з'явилося в моїй голові. Я б телефонувала йому, але ми не спілкувалися з нашою останньої розмови, тому я боялася, що він і досі ображається. Я написала, що в мене з'явилося три незаплановані вихідні, і я готова розоритися на несподівану поїздку додому. То як ще до цього? Для цього ще потрібна зарплата. Я додала смайлик, літачок, декілька сердець і поцілунків. Відповідь надійшла приблизно через годину. Пробач, працюю увесь тиждень, а в суботу пообіцяв Джейкові, що відвезу його на концерт якоїсь групи. Це непогана ідея, але не цього тижня. Сем, цілую. Я витріщилась на лист, намагаючись тримати себе в руках. Це непогана ідея, немов я запропонувала йому прогулятися в парку. Він навмисно так зі мною, він мене розлюбив, натан двічі прочитав листа. Ні, він просто сказав, що зайнятий і зараз не найкращий час Він мене розлюбив У цьому листі немає нічого, ані любові, ані бажання Можливо, він просто писав це дорогою на роботу Або в туалеті, або розмовляючи з босом Річ у тім, що він просто чоловік Я на це не куплюся Я знаю, Сема Я знов перечитала ці два рядки, намагаючись вгадати тон Прихований під текст Ненавидячи себе, я зайшла на Фейсбук, щоб перевірити, чи Кеті Інграм збирається відвідати який-небудь захід на вихідних. До власного роздратування я виявила, що вона взагалі нічого не публікувала. Здається, саме це роблять люди, намагаючись покусити чужого сексуального хлопця фельчера А тоді я глибоко зітхнула і написала йому відповідь. Відверто кажучи, декілька відповідей, але видаляти не стала тільки цю. Без проблем. «Я знала, що ти навряд чи знайдеш час для мене. Сподіваюся, ви із Джейком чудово проведете час». «Луїза, цілую». А тоді я натиснула «Надістати», дивуючись тому, як сильно слова у листі можуть відрізнятися від того, що хочеться сказати насправді. Завантажившись подарунками, Агнес поїхала ввечері в четвер. Випроводивши її широкою усмішкою, я завалилась біля телевізора. Вранці у п'ятницю я вирушила на виставку китайських оперних костюмів у метрополітен-музеї і витратила цілу годину, милуючись чудернацькими вишивками, яскравими кімонотами та зеркальним блиском шовку. Звідти натхненно по західній 37-й я вирушила до магазину тканини і галантереї, котрі шукала в інтернеті минулого тижня. Це був прохолодний, навіть морозний, жовтневий день, що передвіщав прихід зими. Я сіла на поїзд у брудному й прокуреному метро, насолоджуючись його теплом. Я провела цілу годину блукаючи між рядами візурунчастих рулонів. Я вирішила зробити власну дошку візуалізації для Агнес. Що, повернувшись із Польщі, вона побачила гарненькі маленькі подушечки іскравих кольорів, нефритового зеленого й рожевого, з прекрасними принтами папух та ананасів, ще на відміну від нудного розкішного інтер'єру, який швидко проїдається окові, одразу підійматися мають настрій. Усі ті кольори лише нагадували про першу місці згопнік. Агнес варто залишити свій слід у квартирі, що сміливе, живе та прекрасне. Я пояснила, що саме мені потрібно, то жінка на касі розповіла мені про один магазин віствіладжі second hand, де також можна придбати вінтажну тканину. Цей варіант здався мені одразу безперспективним. Брудна лавка 1970-х років, котра обіцяла винтажний одяг від усіх десятиліть, усіх стилів та низькі ціни. Але я увійшла всередину і сторопіла. Це був склад із безліччю вішаків з одягом, розділеним на секції. На кожній секції висіли саморобні таблички – 1940-ві, 1960-ті, речі твоєї мрії, та куточок торгів не має нічого страшного в порваному шві. Повітря пахло мускусом, старими парфумами, побитим міллю хутром і сирістю. Я вдихнула цей запах на повні груди. Наче мов певним чином до мене повернулась якась частина мене, котрої так бракувало. Утративши відлік часу, я блукала між секціями приміряючи безліч речей від дизайнерів, про яких я ніколи не чула. Їхні імена нашіптували від луння давно забутої ери. Мода від Мішель, Фонеска з Нью-Джерсі, Міс Араміс. Я торкалась пальцями невидимих швів і прикладала китайський шовк та шифон до щуки. Я могла придбати дюжину вбрань, але врешті-решт зупинилися на блакитній коктейльній сукні з величезними хутряними манжетами і круглим вирісом. Я вирішила, що в хутрі немає нічого жахливого, якщо йому вже 60 років, в старовинному джинсовому робочому комбінезоні та картаті спідниці, в котрій одразу захотілося зрубати дерево чи, можливо, осідлати дикого жеребця. Я могла б провести там цілісінький день. «Я так давно запримітила цю сукню», – мовила дівчина на касі, коли я поклала одяг на прилавок. Дівчина мала безліч татуювань, чорне волосся, підняте у величезному шиньйоні та вугільну чорну підводку навколо очей. Але я просто в неї не влізла, а от тобі дуже личить. У неї був скрипучий, прокурений та водночас неймовірно приємний голос. «Я й гадки не маю, коли її носити, але я просто мушу її купити». Чудово тебе розумію. Вони самі до себе говорять, чи не так ця сукня кричала до мене купи мене, дурепо, і забудь про свої чипси. Дівчина дбайливо погладила сукню. Прощавай, блакитна подруга. Пробач, що я тебе підвела. У вас неймовірний магазин. Отак. Ми міцно тримаємось за цю точку. Хоч як би жорстокі вітри високих цін на оренду та мангетинці, що вперто йдуть до Ті Джей Макс про оригінальні речі, намагались нас уразити. Тільки подивись на цю якість. Вона взяла поділ до рук, демонструючи мені акуратні крихітні стіпки. Як добитись такого результату на якій-небудь фабриці в Індонезії? А такої сукні точно не буде ні в кого в цілому штаті. Дівчина підвела брови. Звісно, незважаючи на те, що ти британка. Звідки ця краса? На мені була зелена військова шинель. Мій тато завжди жартує, що вона пахне так, но була на Кримській війні. І червоний беретик. На ногах у мене красувались бірюзові чоботи від доктора Мартинса, пара панчіх і твідові шорти. Я у захваті від твого вбрання. Якщо коли-набудь захочеш позбавитись цього пальта, я продам його на раз-два». Вона так голосно клацнула пальцями, що цей звук луною відбився в мене в голові. Військові шинелі, ніколи не виходять із моди. У мене є червоне піхотинське пальто, котре, як клянеться моя бабуся, вона вкрала у гвардійця біля Букінгемського палацу. Я відрізала нижню частину і зробила з нього морозильник для сідниць. Ти ж знаєш, що це таке? Хочеш, покажу фотку? Звісно, я погодилась. Ми зігнулись над фотографією коротенького жакета, так як інші люди дивляться на фотографії немовлят. Дівчину звали Лідія і вона жила в Брукліні. Вони з сестрою Анджелікою сподкували магазин від батьків сім років тому. Клієнтів мають небагато, але всі вони вірні. В основному їхній бізнес тримається на візитах костюмерів із телебачення та дизайнерів, котрі все одно усе по-своєму перешиють. Як сказала Лідія, здебільшого вони беруть одяг на продажах нерухомості». У Флориді краще за все. Найбільшим щастям вважається потрапити у величезну гардеробну якоїсь бабусі, котра так і не позбавилася цілої купи коктейльних суконь 1950-х років. Ми літаємо на закупи кожні декілька місяців, відбираючи речі у вбитих горем родичів. Це не так уже й просто. Конкуренція у наші дні неймовірна. Вона вручила мені візитку з вебсайтом та електронною поштою. Якщо раптом захочеш щось продати, просто зателефонуй. Лідії, мовила я, поки вона пакувала мої речі і тканину в пакет. Гадаю, я радше покупаць, ніж продавець. Але дякую, цей магазин просто диво. І ти також диво. У мене таке відчуття, таке відчуття, не мов я вдома. Ти чарівна. Вона сказала це, геть не змінившись в обличчі. Дівчина підвела вказівний палець і нахилилась під прилавок. Вона дістала пару вінтажних сонцезахисних окулярів із темними скельцями й блідо блакитною пластиковою оправою. Хтось забув їх тут декілька місяців тому. Я хотіла виставити їх на продаж, але раптом усвідомила, що вони ідеально пасуватимуть тобі, особливо у поєднанні з цією сукнею. «Я навіть не знаю», – почала я. «Я вже витратила багато» це подарунок. Так що тепер ти – наша боржниця і просто зобов'язана повернутись. Ось так. Тільки подивися, яка ти в негарненька. гарненька». Вона працюнула дзеркало. «Я мала визнати, виглядала я справді причудово. Я поправила окуляри на носі». «Ну ось, це офіційно найкращий день у Нью-Йорку. Лідія, побачимось через тиждень. Тепер витрачатиму тут усі свої грошенята». «Круто!» Ми любимо емоційно шантажувати своїх клієнтів, щоб отриматися на плаву. Вона підпалила цигарку, марки, собрання і помахала мені рукою». Весь день я провела, збираючи дошку візуалізації, приміряючи нові речі, коли раптом усвідомили, що вже шоста вечора, і я сиджу на своєму ліжку, постукуючи пальцями об коліна. Спочатку я була в захваті від ідеї вільного часу, але тепер вечір тягнувся, немов нудний, похмурий, невиразний пейзаж за вікном. Я написала Натонові, котрий і досі був з містером Гопніком, щоб запитати, чи не хоче він повечеряти разом, але виявилося, що в нього побачення, тому він вічливо дав мені зрозуміти, що йому не потрібне п'яте колесо. Я хотіла знову подзвонити Семові, але мені більш не вірилося, що ті телефонні розмови, які я уявляла в своїй голові, збігатимуться з тими, які будуть насправді. І хоч я довго дивилась на телефон, мої пальці так і не насмілились набрати його. Я подумала про Джоша і запитала себе, чи подумає він, що це щось означає, якщо я зателефоную йому і запрошу на коктейль. Тоді я замислилася, чи сам факт того, що я хочу з ним зустрітися, насправді щось означає. Я перевірила сторінку Кеті Інгрем. Але й там не було нічого нового. Перш ніж я встигну накоїти щось, про що потім пошкодую, я вирушила на кухню та запитала Іларію, чи не потрібна їй моя допомога при готуванні вечері. Секунд десять жінка на мене дивилася з підозрою, а потім перепитала. «Ти хочеш допомогти з вечерею?» «Так», – відповіла я і усміхнулася. «Ні», – відрізала вона і повернулася до мене спиною. До того вечора я навіть не усвідомлювала, як мало людей я знаю в Нью-Йорку. Від самого свого приїзду я була надто зайнята Агнес, її графіком та потребами, і тепер зрозуміла, що власне так ні з ким і не подружилася. І було щось те у вільному вечері п'ятниці у великому місті, що примушувало почуватись трохи невдахою. Я сходила до улюбленого японського ресторану, замовила місосуп. Саши мій, котрі ще не коштувала, і справжнього вугра. Я справді з'їла вугра під пиво. Потім я просто вмостилася на ліжко і почала перемикати канали, відганяючи від себе настирливі думки про те, що ж зараз робить сам. Я сказала собі, що я в Нью-Йорку, у центрі Всесвіту. І що з того, що я проведу вечір п'ятниці вдома? Я просто відпочивала після важкого робочого тижня. Я могла піти куди завгодно і коли завгодно. Я повторила це собі декілька разів. Тоді мій телефон загудів. Знов досліджуєш найкращий бари Нью-Йорка? Я одразу впізнала, хто це. Щось усередині мене тьохнуло. Я трохи зачекала, перш ніж відповісти. Узагалі-то я сьогодні просто відпочиваю вдома. Хочеш випити попиву зі змученим рабом корпорацій, простежиш за тим, щоб я не пішов додому з непідходящою жінкою. Я всміхнулась, а тоді написала, чому ти вирішив, що я зможу тебе захистити? Ти хочеш сказати, що ми одне одному не підходимо? Це образливо. Я маю на увазі, чому ти думаєш, що я не дам тобі піти з кимось додому. Тому що ти відповідаєш на мої повідомлення? Він додав смайлик. Я зупинилась, раптом відчувши себе неправильно. Я поглянула на телефон і на курсор, що нетерплячо моготів, немов підбиваючи мене скоріше написати відповідь. Урешті-решт він додав. «Я все зіпсував? Я все зіпсував чи не так?» «Діть колоїза Кларк. Я просто хотів попити пиво з гарною дівчиною в п'ятницю ввечері, закриваючи очі на той болючий факт, що вона любить іншого чоловіка». Ось наскільки мені подобається твоя компанія. Давай зустрінемось. Лише по одному пиву. Я замислилася і відкинулася на подушку. Закривши очі, я втомлено застогнала. А потім підвелась і написала. Мені дуже шкода, Джоша. Я не можу. Він не відповів. Я його образила. Він більше ніколи мені не напише. Тоді мій телефон знов загудів. Гаразд. Що ж. Якщо я потраплю в халепу, то ти будеш першою, кому я напишу завтра вранці, з проханням приїхати і прикинутись моєю страшенною ревнивою дівчиною. Приготуйся до драми. Домовились? Я засміялась. Це найменше, що я можу зробити. Гарного вечора, я додала смайлик. Тобі також. Однак не надто гарного. Єдина думка, яка зараз утішає мене. Це думка про те, що ти шкодуєш, що відмовила мені. Смайлик. Я й справді трохи шкодувала. Звісно ж, я шкодувала. Не знаю, скільки серій теорії великого вибуху я подивилась, перш ніж вимкнути телевізор і вп'ястися поглядом у стелю. Я подумала про свого хлопця на іншому кінці світу, а потім про американця, котрий виглядав геть як віллтрейнер і справді хотів провести час зі мною, а не з білявкою в блискучих стрингах під уніформою. Я хотіла зателефонувати сестрі та вирішила не турбувати Тома. Уперше, за весь час в Америці я майже фізично відчула, що я не на своєму місці, тому мене тягнули за невидимі мотузки кудись за мільйон миль звідси. Спочатку я здивувалася, що не закричала, побачивши величезного рудого тарагана на своїй раковині, як робила це раніше, але поміркувавши вирішила зробити його своїм домашнім улюбленцем, як у якійсь дитячій книжці. Тоді збагнула, що мабуть це не нормально, і збриснула раковину рейдом. О десятій, дратівлива та неспокійна, я пішла на кухню, вкрала вната на дві пляшки пива, залишивши йому вибачливу записку під дверима, і випила їх одна за одною, ковтаючи так швидко, що потім довелося стримувати величезну відрижку. Мені стало шкода того клятого Таргана. Що він мені зробив урешті-решт? Просто займався своїми тарганячими справами. Можливо, він також був самотній, можливо, він хотів подружитися зі мною. Я пішла до ванної і знайшла його під раковиною. Він був мертвий. Це не на жарт розізлило мене. Навіщо було вбивати того Таргана? Навіщо мені брехали все життя про Тарганів? Я додала це до свого списку речей, котрі мене дратують. Вдягнувши навушники, я заспівала декілька пісень Бейонсе, які точно погіршать моє самопочуття. Але мені було все одно – я знайшла декілька фотографій на сісем, намагаючись проаналізувати те, як він мене обіймає та чи є любов у його очах. Я дивилась на фото й намагалась пригадати, що саме примушувало мене почуватися так спокійно в його руках. Тоді я взяла ноутбук, відкрила електронну пошту і написала йому: "Ти досі сумуєш за мною?" Тоді я натиснула відправити, усвідомивши, що тепер, коли повідомлення полетіло в ефір, я підписалась на невідому кількість годин болісного очікування відповіді.